Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nesta'inu wa wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa barik wasallim amma ba'du A'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tadawasu bilhaqqi wa tadawasu bis sabr sallallahu alazim Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Atau kama Rasulullah SAW alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi dipilih untuk menunaikan kewajipan ketaatan dan juga meneruskan pengajian kita lah. Dan uh, kita telah pun khatam kitab tajwid. Dan insyaAllah kita akan sambung dengan pengajian tafsir. <tuh> Jadi saya pun bukanlah mahir ataupun pakar dalam bidang tafsir ni. Tapi apa-apa yang pernah saya pelajari dulu di pondok dan di madrasah insyaallahlah kita akan berkongsi bersama lah dan kita akan berpandukan tafsir tafsir uh, yang telah di karang oleh Dr Wahbah Zuhaili lah tafsir Munir ni yang akan kita pakai insyaallah dan, disitu, dan saya pun tak pernah belajar kitab ni pun dan tak baca tak pernah baca pun tapi insyaallahlah saya akan mutalaahlah kitab ni dan juga akan apa ni saya rujuk juga kitab-kitab tafsir yang lain sebagai penambahan dan uh, saya minta maaflah kalau tidak dapat menunaikan ataupun tidak dapat memberikan apa apa ni pengajian tafsir secara yang sempurnalah. Jadi saya pun cubalah. Sama-sama kita bermuzakarlah. Sebab dia nak bukan senang kan kita nak menguasai semua bidang ilmu tu bukan senang. Jadi saya saya sibuk sebelum ni saya sibuk kaji tiga bab kan. Tauhid, fiqah dengan tasawuf. Jadi tafsir memang saya simpan untuk akan datang lah uh, tapi dah sampai masanya terpaksa jugalah berhadapan kan uh, cuma masalah dia sebab saya tengok kitab-kitab tafsir ni banyak sangat jadi nak, nak apa nak mula kat mana pun tak tahu uh, tapi dah pernah belajar lah, pernah khatam jalan lain lah tafsir yang paling ringkas kita tafsir jalan lain dan saya baca-baca juga lah petikan-petikan ayat misalnya ada soalan-soalan orang tanya tentang mengenai ayat jadi saya cuma buka setiap kitab tafsir dan cari dia punya tafsiran lah tapi secara menyeluruh 30 juz yang khatam cuma jalan lain saja tapi insya Allah lah Melayu mungkin daripada sekarang ni saya terpaksa berjihad lagi lah tambah lagi masa untuk mentalah kita kita tafsir ni dia memang bukan mudah dan Tafsir pun diajar di kelas-kelas tinggi ni di, di menerasa di pondok diajar di kelas-kelas tinggi hmm. biasanya dimulai dengan Tafsir Lafzi maknanya menterjemahkan 30 juz ke dalam uh, bahasa Melayu ataupun bahasa apa-apalah apa pun tengah bergantung kepada negara masing-masing lah. kalau di South Africa tu saya belajar dia terjemahkan ke dalam bahasa Urdu dan hmm. Jadi kita... Saya cuba buat semualah. Baca surah tu nanti. Kemudian kita cuba jelaskan... Yang berkaitan dengan tajwid. Kemudian yang berkaitan dengan terjemahan dan makna setiap lafaz. Sedikit tentang erak ataupun nahu. Dan kemudian kita cubalah... Memahami ayat tersebut. Dengan sebaik mungkinlah. Dan dibantu oleh... Saya rasa Wahabah Zuhaili ini... Dia... dia orang yang mutaakhirin, masih hidup lagi sampai sekarang, dia, kitab dia ni, dia banyak, dia ambil semua apa? Semua pendapat dia masukkan. Ha, jalanan, dalam kitab, contohnya kitab dia apa tu? fiqhul islam wa adil la kan? Jadi semua pendapat ulama' mazhab, dia ambil dia. Dia tulis dalam kitab dia. Jadi mungkin tafsir pun juga dia buat macam tu lah. Jadi sebelum kita belajar tafsir ni Ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui lah Jadi Allah SWT ni jadikan makhluk ni Terutamanya manusia dan juga binatang lah Maknanya makhluk yang hidup Jadi setiap Makhluk yang hidup ni Manusia dan binatang Allah bagi dia panca indera Dan juga Pengetahuan-pengetahuan asas tentang kehidupan lah. Jadi manusia dan binatang Dia tahu api itu panas dan berbahaya kalau dia besar Dan dia tahu makanan tu perlu kalau lapar Dan buah-buahan tu boleh makan Mana yang tak boleh makan itu manusia binatang dia tahu Itu apa ini Secara umumnya Allah Ta'ala bagi kepada makhluk dia yang, yang, yang, yang hidup ni Pengetahuan secara umum lah tentang Dan dapat dirasai oleh panca indera Kalau sejuk dia tahu nak buat apa Kalau panas dia tahu nak buat apa kan? Kemudian yang kedua Allah Ta'ala bagi akal pada manusia Untuk membezakan antara manusia dan binatang Kalau monyet dia kalau boleh makan pisang saja. Tapi manusia pisang dia buat macam-macam. Goreng pisang, trepik pisang, pengat pisang, cokodok pisang, jus pisang, as krim pisang, coklat pisang, apa lagi. Macam-macam. Jadi itu sebab dia ada akal. Allah bagi gunakan manusia ni akal. Monyet dia makan, dia pisang tu. Dia tak boleh buat apa, binatang kan dia tak boleh. Tak boleh. Jika ada akal dia tak boleh nak apa ni mengembangkan dia punya apa ni penggunaan terhadap sesuatu benda tu sebab dia tidak diberi akal. Itu yang kedua. Tetapi akal ni juga terbatas. Ha, ada perkara-perkara yang mana akal ini tidak dapat menjangkau. Contoh seperti alam-alam ghaib. -alam kan seperti roh dalam dalam tubuh kita. Perkara-perkara yang berlaku dalam kubur, perkara-perkara yang mana akan berlaku nanti di hari kiamat, akal tidak dapat nak menjangkau. Maka disitulah Allah turunkan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran inilah mengandungi berita-berita ataupun perkara-perkara yang mana yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Jadi kita wajib beriman dan percaya kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT Berupa wahyu ataupun kalam Allah ataupun Al-Quran Kepada Nabi kita Muhammad SAW Dan di dalam Al-Quran juga nanti ada banyak bahagian Setengah ulama mengatakan quran itu dibahagikan kepada 4 bahagian Yang pertama Tauhid lah Lebih daripada 60% Tauhid dalam Al-Quran Allah cerita tentang Tauhid tentang tentang keesaan dia Kekuasaan dia di dalam Al-Quran Banyak sangat ayat yang demikian Yang kedua hukum Hukum-hukum Allah kalau Al-Quran Lebih kurang 500 ayat sahaja. Daripada 6000 lebih ayat tu Lebih kurang 500 ayat Sahaja yang menceritakan, menceritakan tentang hukum dan Selebihnya hukum itu disampaikan Oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah cerita pasal bi'afah. Iaitu pengutusan Rasul-Rasul. Allah cerita pasal macam mana dakwah Nabi Musa kepada Firaun. Allah cerita tentang Nabi Ibrahim. Allah cerita tentang Nabi Nuh. Allah cerita tentang banyak-banyak Nabi lah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat dalam Al-Quran itu Allah cerita pasal hari kiamat. Allah cerita tentang keadaan-keadaan terjadi hari kiamat. Dan keadaan-keadaan di padang mahsyar, keadaan-keadaan di di sirat di dalam syurga dan neraka. Jadi ini empat perkara lah yang ada di dalam Al-Quran. Dan daripada Al-Quran inilah ulama-ulama telah mengambil atau membuat beberapa bidang ilmu. Jadi ilmu tauhid pun asal dari Quran, ilmu fikih pun berasal dari Quran, ilmu tasawuf pun berasal dari Al-Quran jadi semua bidang ilmu berasal daripada Quran dan juga satu lagi hadislah. dan kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran juga seperti ilmu Tajwid mana kita nak membaca Al-Quran dengan betul kita kena belajar ilmu Tajwid kemudian di dalam untuk memahami Al-Quran untuk belajar tafsir tu kita perlu belajar ilmu bahasa Arab Nahu, kemudian kita pun lanjut lagi dengan belajar ilmu balarah yang mana terdapat ilmu mani badak dengan bayan. Dan sebagaimana lama kata ilmu mantik, tapi semua kita tak perlu ilmu mantik. Dan juga kita perlu tahu tentang ilmu nasih mansuh. Apa yang berlaku dalam al Quran ada setengah setengah ayat al Quran tu yang yang nasih, iaitu yang memansuhkan ayat lain. Ada yang dan mansuh tu yang dimansuhkanlah. Dan juga perlu kita tahu tentang nanti ada lafaz-lafaz. Uh, Al-Quran yang dia ni Mujmal, perlu dibayankan Diterangkan Kemudian dalam Al-Quran juga ada Ayat-ayat muhkamah, ada ayat-ayat Mutasyabihat, dalam Al-Quran Juga nanti ada ayat-ayat yang turun Di Mekah yang dinamakan Makkiyah. Karena ada ayat-ayat yang Turun di Madinah yang dibanggil Madaniah uh, Kemudian ada Ayat-ayat yang, uh, ayat yang turun di dalam Waktu peperangan, Ada ayat yang turun dalam waktu hadir ada ayat, ayat yang turun pada waktu malam. Ada ayat yang turun waktu siang. Dan juga nanti kita perlu belajar juga asbabun-nuzul. Maknanya sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Ya. Jadi banyaklah ilmu yang perlu dikuasai untuk kita memahami Al-Quran. Tetapi itu semua telah pun diselesaikanlah oleh para ulama. Cuma kita ikut sajalah kita belajar apa yang telah ditafsirkan oleh para-para ulama. Jadi... <coughs> Ulama' membuat uh, kajian bahawa <coughs> gulungan-gulungan mufassirin ni... ...ulama'-ulama' yang apa ni pakar dalam bidang tafsir ni... ...mereka menafsirkan Al-Quran dalam dua cara. Yang pertama dipanggil tafsir bil-ma'sur. Tafsir-tafsir yang ditafsirkan dengan Quran dan hadis. Al-Quran itu ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri... Dan ditafsirkan oleh hadis. Ini dipanggil tafsir bil ma'athur. Yang kedua, tafsir bil ra'yi. Ataupun isytihad. Tafsir yang ditafsir dengan pendapat dan isytihad. Dan yang ketiga, gabunganlah Gabungan antara kedua-dua. Jadi, antara kitab-kitab yang masyur di dalam... Apa ini, yang penitafsir Bil Masur itu adalah kitab apa ni uh, Jami' al Bayan oleh Imam Ibn Jareil atau Bari itu kitab yang paling unggul lah dan dipersetujui oleh hampir semua ulama mengatakan kitab yang terbaik di dalam dalam bidang tafsir adalah kitab Ibn Jareil atau Bari Jami' Bayan uh, dia, bermanya, dia banyak jilid lah nanti itu lain cetakan penerbit nanti ada beberapa jilid yang saya ada lebih kurang 10 ke 10 jilid cetakan Darussalam jadi beliau Ibni Jari ni dia menafsirkan uh, setiap ayat tu dengan hadis-hadis uh, setiap ayat Quran tu akan ditafsirkan dengan hadis kemudian dia akan bagi pendapat dia lah terakhir tu kemudian seterusnya tafsir uh, mu'alimu tanzir itu Imam Bagawi yang diajarkan oleh Habib Ali itulah di Darul Mustafa tu Mu'alimut Tanzil itu pun ditafsir dengan hadis tetapi ada juga diselitkan dengan pendapat-pendapat dialah. Dan lagi satu yang masyhur tafsir Durul Mansur Imam Suyuti ini lagi hebat tapi disebabkan dia terkemudian kan maka yang diiktiraf oleh Ibn Jaril lah At-Tabari Durul Mansur Masiyuti. Ini diantara Tafsir-tafsir Bermaksur lah Yang masyur Ada lain yang lagi Kemudian kalau Tafsir birra'yi ni Banyak lah Antaranya Tafsir kabir Ataupun Mafatihul ghaib Iman Fakhruddin al-razi nah, Ulama' tauhid, Ulama' usul Ulama' syafi'i Yang masyur Fakhruddin al-razi Dia kurun ke enam Lebih kurang Dan dia ni Memang pakar dalam tawhid lah, Kisit dia katakan banyak ayat-ayat semua dan dia lebih kong, dia ada 32 jilid tu. 32 jilid. Itu tafsir berairah. Tapi bermakna bukan dia tak nukirkan langsung hadis ada. Cuma nanti majoriti tafsir tu dia menggunakan pendapat dan istihad dia. Tapi disediakan jugalah di hadis. Kemudian antara yang masyid lagi tafsir jami'ul ahkam'ul quran imam qurtubi. Ini mazhab Maliki dia mazhab Maliki Jamiul Ahkamul Quran Imam Qurtubi dan beliau lebih ke arah pembahasan tentang tafsir sendiri tentang al-Arab tentang makna-mana perkataan dan juga beliau menukilkanlah setiap ayat itu nanti kalau ada 10 permasalahan akan dia nukilkan 10 permasalahan dan sebagainya Antara yang lain adalah Tafsir <coughs> Ibn Kathir Kalau Ibn Kathir ni Dibergabungkan antara Hadis dengan Ra'i Tafsir Quran U Azim Ibn Kathir Kemudian ada lagi Tafsir Baydawi. Tafsir Baydawi Imam Baydawi, Ulama' syafi'i, ulama' usul Anwarul Tanzil Nama kitab dia Tafsir dia Anwarul Tanzil Imam Baydawi. Kemudian lagi lagi tafsir, Ruhul Ma'ani, Imam Alusi, dia ni Mazhab syafi'i, tapi dia dia dia banyak ke arah sufi lah. Ha, tapi tafsir dia pun antara tafsir yang lengkap, sebab dia ni mutakhirin dalam 1100-1200, tak silap saya. Jadi dia kumpulkan hampir seluruh semua pendapat-pendapat Mufasa dalam kita ada Ruhul Ma'ani tu, Imam Alusi. Itu pun nanti ada yang 11 jilid darul kutub, ada yang 15 jilid darul Hadis, Harga pun rm lebih. Kemudian ada lagi tafsir Jalalain. Yang masyul lah, yang dipelajari di pondok-pondok. Yang dikarang oleh dua imam. yaitu imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Al-Asuyuti. Dua-dua mazhar syafi'i. Imam Mahali Karang daripada Surah Al Isra sampai Yai An Nas. Kemudian Imam Imam Syuuti sambung sebab dia tak sempah habis dia meninggal. Imam Syuuti sambung daripada Baqarah sampai uh, Surah An Nahal sebelum Surah Al Isra tu. Kemudian tafsir uh, syarah ataupun Hasiyah kepada jalan lain sebab Quran tu dipanggil matan. Lah. Ha. Kalau dalam buat tafsir ini, Quran tu sendiri matan dan tafsir dia itu syarah. Nanti ada yang buat hasiyah. Kalau hasiyah jalan lain ni ada banyak lah. Antaranya Imam Sawi, Mazak Maliki juga dia buat hasiyah terhadap tafsir jalan lain. Kemudian Imam apa ni, Sulaiman Al-Jamal al, al Syafi'i. Dia buat hasyah jalan lain juga, namanya Futuhat al, -il al Ilahiyah, al futuhat al Ilahiyah, hasyah jalan lain juga. Kemudian nanti ada lagi Imam As-Sobuni yang masih lagi ha, hidup lagi kan, pernah datang ke Malaysia itu, dia ada ringkasan tafsir-tafsir dia buat Sofwatul Tafsir tiga jilid, Sofwatul Tafsir ini pun sesuai juga dia pelajari dia tiga jilid saja kemudian dia ada buat khusus pula ha, ini tafsir ahkam Al-Quran hanya ayat-ayat Al-Quran -ayat tentang hukum sahaja ha, dia ada tafsir ahkam Al-Quran Imam So'as Subuni juga kemudian banyak lagi lah tafsir-tafsir hmm, apa lagi yang saya tak sebut ada lagi Imam apa ni, Abu Bakar Ibn Al-Arabi ahkam Al-Quran juga imazab Maliki empat jelik Ah Kamul Quran Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi Bukan ibnu Al-Arabi eh? Ibn Al-Arabi Ada Alif Lam Dia, dia ma, mustahil mazhab maliki Kemudian ada juga Tafsir Ah Kamul Quran juga Tapi Abu Bakar Ajasas Mazhab Hanafi Kemudian ada lagi Tafsir Imam Mawardi Tafsir Imam Ghazali Yang mana di, dipilih Beberapa ayat saja tak, tak banyak Kemudian Tafsir Imam Syafi'i pun ada tafsir Ali Ajbahi, Mutazili, Mutazilah punya tu pun ada macam-macam tafsir ada lah. <laughs> Kalau pergi gerai buku kan yang jual kitab-kitab tafsir penuh kedurak tu kan. Ya. Jadi antara yang kita nak, yang kita nak belajar lah, tafsir Munir dia pun berbejilid-jilid juga. Tapi yang baru dicetak hanya beberapa jilid saja termasuklah juz amma ni yang kami kita belajar insya-Allah mungkin minggu depan atau minggu yang seterusnya tengok keadaan, kalau semua dah beli kitab nanti insya lah kita uh, mulakan uh, dan ada orang nak sponsor lah jadi dia sponsor dia, dia sponsor secara rebate maknanya siapa beli kitab tu, dia akan bagi RM10 maknanya beli dulu kan, beli dulu lepas tu Pakai duit masing-masing, lepas tu kita dapat RM10 balik lah. Sebab apa kalau kita nak ambil duit tu, kita bagi kat setiap orang RM10, mungkin setengah orang beli, setengah orang tak beli, kita tak dapat pasti kan. Ha, jadi susah sikit cara tu. Jadi senang, beli dulu, nanti siapa yang dah beli, kita bagi dah RM10. Ha, ada orang nak sponsor RM10 lah. Ha, dan harga kitab ni pun mahal sebenarnya. Dia ada kulit keras dan kulit nipis kalau yang sekarang ni harga dah naik. Dulu harga dia RM30 je Petronas, sekarang dah naik 39. Dan kulit tebal 49, kurang singgit 50. Yang kulit nipis kurang singgit 40. Ha, kalau dulu masih harga minyak tak naik lagi, dia 30 je. <laughs> Jadi sekarang minyak dah naik dia nak angkut apa kita-kita tu nak hantar nak distribusi di seluruh Malaysia kan dia perlu minyak. Jadi dia terpaksa lah naikkan harga kita wallahu alam Okey setakat tu ada soalan tentang tafsir Itu penerangan ringkaslah tentang tafsirnya Jadi setiap tafsir-tafsir itu yang dikarang oleh ulama-ulama mengikut kepada ilmu pengarang tafsir tersebut Contohnya macam Imam Fakhrina al-Razi, dia cenderung ke arah Tauhid. Jadi di banyak tafsir-tafsir ini berkenaan dengan Tauhid. Jadi kalau nak faham Tauhid dengan lebih mendalam, bacalah kitab tafsir Imam Fakhrina al-Razi, iaitu Mahfatihul Raib ataupun Tafsir Kabir. 32 jilid. Dia punya terjemah pasal Fatihah dan Bismillah saja itu dah dekat satu buku dah. Kemudian kalau yang cenderung kepada bahasa Imam Qurtubi, cenderung kepada balarah, ada lagi satu yang saya tak sebut Imam Zamaq Shari. Tafsir Al-Kashaf tapi dia ni bahaya sikit, dia ni berantikat mutazilah tapi bermazhab Hanafi jadi ulama, tapi di dalam balarah dia nombor dan di dalam bab balarah ulama'-ulama' semua ambil pendapat dia tetapi apa yang berkaitan dengan akidah, tolaklah, usah dia mutazilah dan tentang apa ni? Fekah dia mazal Hanafi. Pelik. Fekah mazal Hanafi tapi akidah mutazilah. Dia hidup sezaman dengan Imam Ghazali. Dia kaki dia putus sebelah. Imam Zamaq Shari. Kemudian satu lagi yang paling penting saya sebut Tafsir bin Abbas. Iaitu Tanwirul Miqbas ala tafsir ibn Abbas tapi ulama kata itu bukan 100% daripada ibn Abbas sebab Imam Syafi'i ni kata tafsir-tafsir daripada ibn Abbas yang sahih tak lebih daripada 100 hadis nah, jadi mungkin penambahan-penambahan daripada orang ataupun nisbat-nisbat orang kepada ibn Abbas ataupun hadis-hadis yang tak sahih yang yang yang yang, yang dinisbahkan kepada ibn Abbas sebab di kalangan para-para sahabat ni yang paling pemahsyur dengan tafsir Ibn Abbas lah. Ha, Nabi pun pernah berdoa kan kepada Ibn Abbas. Allahumma faqihu fi din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah fahamkanlah dia yang Ibn Abbas kepada agama. Kemudian uh, wa wa'allimhu dan hajarkanlah dia ta'wil. Ha, jadi ta'wil ni tafsir lah. Jadi ada perbezaan pendapat di sini. Ada yang setengah kata tawil itu lain, tafsir itu lain. Ada seorang ulama' kata tawil dengan tafsir sama. Lah. Ha, jadi ada macam-macam pendapat lah, biasalah ulama pun beribu. bu, macam jadilah bagi pendapat. Sebahagiannya ada mengatakan kalau tafsir tu nanti ha, menjelaskan ayat, mana-mana ayat-ayat tersebut, kalau tawil tu mengubah ayat-ayat itu kepada makna yang sesuai. Ada yang kata tafsir tu kepada ayat yang selain-selain yang berkaitan dengan Allah. Kalau ta'wil tu hanya ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah sahaja. Macam-macam pendapat katalah. Ada yang kata sama saja tafsir dan ta'wil. Kemudian antara yang lain lagi yang masyur, yang hebat dari segi tafsir, Sayyidina Ali lah. Ha, Sayyidina Ali memang apa ni, orang yang sangat berilmu lah. Ha, Nabi pernah katakan, aku kalau aku gedung ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya. Dan beliau pernah kata kalau aku nak tafsirkan surah Fatihah ni. Kalau aku tulis dalam lembaran-lembaran 40 ikut unta angkut pun tak habis. Ha, jadi antara yang hebat dalam tafsir saya nak Ali. Kemudian seterusnya ibnu uh, ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud pun hebat dalam ilmu tafsir. <coughs> Kemudian yang lain-lain lah. siapa sahabat, sahabat yang lain seperti Ka'ab. <coughs> Ubay bin Ka'ab. <coughs> Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Nah itu antara orang yang mahir dengan tafsir. Jadi terjadilah periwayatan-periwayatan dan penyambungan-penyambungan apa ni? Aa, daripada murid-murid mereka ni, daripada golongan tabi'in. Begitu, golongan-golongan -golong tabi'in. Dan di antara tabi'in-tabi'in yang masyhur di dalam <coughs> melawaikan tafsir ni adalah kalau di Mekah nanti, Mujahid bin Jabar Al-Maki. Dia adalah seorang daripada murid ibnu Abbas yang terbaik. Lah. Nah, itu Mujahid. Kemudian nanti ada seorang lagi tabi'in daripada Said bin Jubair. Said bin Jubair Dia pun juga pernah belajar dengan ibnu Abbas, ibnu Umar, Abdullah bin Muqafal, Al-Mazni dan ulama-ulama yang lain. Kemudian ada lagi Atta' bin Rabah. Atab bin Rabah ni dia Yaman lah dan dia pernah ha, belajar dengan uh, Ibn Abbas juga. Dan juga dia merupakan salah seorang daripada guru kepada Imam Abu Naifah. Dan juga seorang lagi antara yang lain lagi tabi'in ikrimah iaitu Maula ataupun hamba kepada Ibn Abbas. Itu pun yang tabi'in yang mahsyul dengan ilmu tafsir yang mengembangkan ilmu tafsir Ibn Abbas. Kalau di Madinah pula antaranya ialah Zaid bin Aslam. Maulah kepada Sayyidina Naumar Al-Khattab. Maulah ni hamba lah. Ha, jadi dia dapat ilmu daripada, daripada apa ni, Sayyidina Naumar daripada ibnu Umar Siti Aisyah dan lain-lain. Madinah lah. Kemudian yang kedua yang terusnya di Madinah Abu Al-Aliyah. Iaitu Rufa'i bin Maharad Al-Riyahi. Jadi kemudian seterusnya lagi Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Kemudian di Irak pula madrasah ahli-ahli tafsir yang di Irak di kalangan tabiin yang utama Masruq bin Al Ajda Masruq Masruq ni antara yang <coughs> masyhurlah di pentas-pentas di apa ni, Baghdad Dia belajar daripada Ibnu Mas'udlah kalau-kalau biasanya kalau-kalau bahagian Kufah Baghdad Basrah di Baghdad ni Ibnu Mas'ud dengan Sayyidina Ali Jadi ilmu-ilmu tu dapat daripada situ turunlah kepada Masruq Kemudian Qatadah bin Diama. Kemudian seterusnya Hasan Basri. Hasan Basri ini terkenal lah tabiin yang antara tabiin-tabiin yang paling paling apa? Paling mulia, paling paling paling hebat lah dengan wara, dengan ilmu, dia, dengan zuhud dia. Jadi Hasan Basri pun dia pernah pernah ada mazhab juga, cuma tidak ada penerusnya selepas tu. Kemudian Murrah bin Al Hamdani antara. Uh, tabi'in yang masyur dengan ilmu tafsir di Kufah. Kemudian Ad-Dahak Ad Bin Muhazim al Hilali Kemudian di Syam pula Syam tu sekarang ni Syria yang dekat-dekat kawasan-kawasan tu lah. Presti dan sebagainya Abdul Rahman bin Ghanam Al-Ash'ari. Kemudian yang kedua Umar bin Abdul Aziz Al-Marwan Kemudian Rajak bin Hawa Al-Kindi dan Ka'ab Al-Ahbar. Ha, nanti ini cerita pasal Ka'ab Al-Ahbar ni ada cerita dari sendiri nanti. Kalau di Mesir pula nanti Yazid bin Habib Al-Azadi, kemudian Abu Al-Khair, Mursid bin Abdullah Al-Yazani. Kemudian di Yaman pula Taus bin Kaisan Al-Yamani dan Wahab bin Munabih. Ha, Wahab bin Munabih ni pun ada cerita dia nanti. Dan banyaklah nanti selepas tu nanti selepas daripada tabi'in-tabi'in tu nanti ada lagi yang menyambung. Apa ni? Ilmu-ilmu daripada tabi'in seperti tabi'at-tabi'in seperti Supian Sauri, Supian Uyayna, Wakil bin Jarrah. Ini Wakil bin Jarrah ni salah seorang daripada guru Imam Syafi'i. Kemudian Syiombah bin Hajjad. Kemudian Yazid bin Harun. Kemudian Abdul Razak bin San'ani. Dan Ishaq bin Rahweh. Kemudian banyak lagi lah Abdul Abu Bakar bin Abi Saibah dan dan yang lain. Kemudian lepas tu tingkatan yang seterusnya lagi seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Bakir, uh, bin Mukhir Al-Qurtubi, Ibnu Majah, Ibnu uh, Muhammad bin Jarir At-Tabari yang saya sebutkan tadi lah yang masyhur tadi. kena Ibnu Abi Hatim, kemudian Al-Hakim, kena Ibnu Mardawi, ni Syekh uh, Abu Syekh Ibnu Hayyan dan yang lain-lain lagi. Ramai sangat ini antara ulama-ulama tafsir lah. Kenalkan semua kan? Haa. Dia ada buku yang tertentu untuk sebelum mempelajari ilmu tafsir ni Dia ada panggil satu efan yang bantuan bidang ilmu yang dia panggil Mustalah Tafsir macam mana hadis pun ada mustalah hadis, nanti tafsir pun ada nanti, mustalah tafsir. Istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu tafsir. Yang masyur antaranya ialah Al-Burhan fi ulumil Qur'an Imam Zarkashi. Bagus macam ni, tapi juga syarab lah. Asa ada kotak jemah cuba cari. Al-Burhan fi ulumil Qur'an Imam Zarkashi. Kemudian Al-Itqan fi ulumil Qur'an Imam Syuti. Kemudian Imam apa ni, apa, tu, uh, apa ni? tu? Muhammad bin Alwi Al-Maliki tu yang meninggal dia dia pernah buat ringkasan satu kitab daripada Itqan lah. Dia panggil Zubdatul Itqan. Ringkasan daripada kitab Itqan Mensejuti. Kami belajarlah. Saya belajar di pondok saya kitab Zubdatul Itqan tu. Kalau Burhan dengan Itqan tu tak boleh nak belajar sebab tebal. Tak habis kot setahun. Kemudian ada lagi yang letih-letih yang terbaru. Manahilul Ilfan pun ada. Mana Hilul Irfan Dan sebagainya lah Kalau dalam bahasa Melayu pun ada kot InsyaAllah Adalah yang kat sini saya bawa 2-3 contoh Ini ilmu Yang, yang telah diterjemahkan Buat bahasa Indonesia ni Yang ni diterjemahkan oleh Jakim Ini cerita-cerita lain ni Bukan cerita Tapi dia ada Bahagian pertama tu dia cerita pasal tafsir Tapi dia cuma nak komen tentang Apa ni kisah-kisah israiliyat yang diriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir. Tafsir, tafsir. Ini ni ya. Jadi biasanya tafsir-tafsir ni ada sebahagian tafsir tidak boleh dikatakan hampir semua. Hampir semua tafsir-tafsir tu -tafsir ada kisah-kisah israiliyat. Jadi kisah-kisah israiliyat ni dinisbahkan kepada tiga orang. Yang pertama, Abdullah bin Salam. Dia ni sahabat Nabi lah. Dan dia adalah seorang apa ni ulama Yahudi lah. Uh, ulama orang Yahudi. Abdullah bin Salam. Dah masuk Islam zaman Nabi. Uh, jadi dia pun ada meriwayatkan. Jadi dia siqah lah. Cuma nanti yang dia riwayatkan itu ceritanya terdapat dalam kitab-kitab Taurat lah, Dan Injil. Dan juga di kalangan tabi'i ini itulah dua orang tadi. Ka'am bin Ahbar dengan Wahab bin Munabeh. Ha, ini antara dua yang masyhur yang merewaikan cerita-cerita tentang Isra Jadi Nabi pun apa ni? Nabi pun dalam hadis benar begitu mana cerita-cerita Isra tu janganlah kita apa ni? Apa ni percaya dan jangan kita tolak lah ha, dengar adalah. Ha, ia hanya sekadar cerita sahaja. Tapi ada setengah-setengah golongan -setengah ulama tu yang agak keras, agak ekstrim. Dia tak suka langsung lah. Jadi dia akan, dia nak, kalau boleh nak hapuskan semua cerita-cerita cita Israel itu di dalam Tafsir-Tafsir Quran. Nah ada setengah-setengah ulama' lah, dalam Tafsir dia kurang lah sekali. Contoh macam Ibn Qasir pun, dalam Tafsir dia kurang. Walaupun ada sikit tapi kurang sangat. Yang lain-lain tu banyak kisah-kisah Israel lihat. Dan juga hadis-hadis yang lemah, yang ta'if dan juga sebagainya hadis yang mauduk pun ada dalam sebagian-sebagian kita Tafsir. Ha, jadi ahli-ahli hadis ni dia pantang sikitlah kalau dengar tak hadis maudhu' atau hadis dhaif ni ha, dia akan tolak lah Tapi dipakailah oleh mufassiri-mufassiri yang yang yang hebat-hebat tu dia pakai. Bila dia pakai, dia cerita, kemudian ambil cerita-cerita tu kadang-kadang kita perlu Nilai itu lah ha, kita tak bolehlah nilai kan ulama lah nilai. Jadi sebahagiannya kan hanya menggunakan cerita-cerita tu hanya mungkin sebagai penguat saja, hanya sebagai sebagai penambahan penambahan cerita saja, bukan dijadikan sebagai ya, apa neh hadis yang utama untuk menafsirkan Al-Quran tu. Ha, jadi yang yang ekstrimnya sudah dia akan tolak lah. dan yang terlalu tasahul pula, terlalu ambil mudah, semua cerita-cerita israe'ul di diceritakan dan setengah tu ditapislah. Diambil yang sebahagian yang mungkin yang betul-betul cerita dia tu. yang boleh diterima lah kut wallahualam. Nanti kita akan tengoklah nanti tengok macam mana tafsir kita ni. Apakah ada atau tak ada? Nanti kita akan belajar insya-Allah. Setakat tu. InsyaAllah, eh. Kesalah, belilah pelan-pelan kumpul duit 1 ringgit 40 hari 40 ringgit. Tabung-tabung. Untuk agama. Tak beli pun tak apa. Pinjam, kongsikan kawan. Dengar saja pun tak apa. Tengoklah kalau minggu depan, kalau munasib kita start minggu depan. Kalau tak munasib kita tunggu lagi seminggu lagi kot. InsyaAllah eh. Cukup eh. Jadi setakat tu saja, penerangan ringkas tentang ilmu tafsir ni. Jadi mudah-mudahan Allah pilih kita lah dapat kita belajar ilmu tafsir ni. Dapat memahami kalam Allah ni kan. Al-Quran sekurang-kurangnya kita baca Quran tu kita pahamlah apa yang kita baca. Dan hari ini hari-hari kita baca dalam tarakal pun kita tak tahu apa, apa benda cerita dalam tarakal tu. Baca kuliah pun tak tahu apa erti makna kuliah tu. Ha, nanti insyaallah lepas ni sekurang-kurangnya kita tahu makna dia lah tafsir secara lafzi, secara lafaz kita tahu maknanya. Ha, Dan kita dapat hayati lah ha, Nanti boleh lah di sembahyang, mengalih mata ha, kan. Ini ayat sikit-sikit selamba dia. <laughs> InsyaAllah. jadi apa yang baik itu adalah salah pian tidak baik itu seklaman saya mudah-mudahan Allah bagi kita faham amakan sampaikan tutup majlis yang kafarah majlis subhanallah bihamnika syadae la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi subhanarabbika rabbil izati warahmatullahi wabarakatuh